Tak, jak byla první část uvědomělé procházky tentokrát? Lepší jako včera. Lepší jako včera. Vědomí přestalo rozlišovat. Hm? Vědomí, který přestává rozlišovat, je vlastně Zen. Tomu se říká Zen. Čan. Hm? Vlastně celá praxe spočívá v tom, že si člověk zvykne na tento druh vědomí a pracuje s ním v, jakýmkoliv, v jakýkoliv situaci. I když mluvíme, máme toto vědomí. Proto vám dám teď úkol, jednoduchý úkol, až půjdeme zpátky, jestliže se dostanete do jisté koncentrace a vědomí zůstane u mnohou. Přemýšlej, to nejedná se o přemýšlení, zkuste pochopit, jestli les nebo louka, kterou procházíme, je uvnitř vás nebo venku, nebo jestli není ani uvnitř, ani venku, nebo je, jestli ten vnější svět, kterým procházíme, je v nás nebo je venku. Jestliže je v nás nebo venku, dává to smysl nebo nedává to smysl? Hm? Jestliže ani venku, ani v nás dává to smysl nebo nedává to smysl? Eh, jestliže probereme všechny tyto alternativy. A mysl přestane myslet, přestane rozlišovat, pak se nacházíme eh, v jistém naladění na zen. Toto naladění na zen je třeba pochopit. Hm? Pak eh, eh, v tom naladení na zen zpěv ptáků, není zpěv ptáku, nebo je zpěv ptáku, chození je chození, nebo není chození, hm? e, Kaluž je kaluž, nebo není kaluž, ale přesto, jakmile vidíme kaluž, správně se vyhneme, hm? e, Jakmile slyšíme ptáky, pokud si je známe, tak víme přesně, který pták zpívá, ale přesto e, to nepojmenujeme, hm? v tomto stavu vědomí my jsme eh, měli zůstat. Hm? Jestliže v něm zůstaneme, pak eh, když přijde rozlišující vědomí, začneme chápat, že eh, toto rozlišující vědomí vlastně nám eh, nepatří. Hm? Do toho stavu je nutno se dostat. Pak eh, meditace na bude trochu jiná. Hm? Je to jasný? Tak jdeme zpět. A další meditace na dech, Roman, se bude dávat pozor na čas. Hm? a Zkuste tu pozornost, kterou teď se snažíte rozvinout v uvědomně procházce, potom rozvinout na dech. Je dech uvnitř, nebo je dech venku. Je to můj dech, nebo to není můj dech. Patří tělu, nebo patří mysli, nebo nepatří nikomu. Prostě v tomto stavu vědomí třeba zůstat. Že Přestože jsme si všeho vědomí, nepojmenováme to. A jestliže to pojmenujeme, pak vidíme jasně, že to rozlišení nepatří nám. My nejsme vlastníci toho rozlišení. Normální člověk vždy myslí, že je vlastník rozlišení. Jelikož se myslí, že vlastní vlastník rozlišení, proto eh, eh, drží se svých názorů hm, a snaží se je obhajovat. Hm, a když i má někdo jiný názor, eh, moc se mu to nelíbí. Je, ať to použijete kdekoliv i v manželství. Hm. <d Gorch> osobních vztazích a tak dále, ty vztahy se určitě zlepší. Hm? Nakonec je to jedno, v jaké situaci, jestliže máme toto pochopení, hm? pak by kvalita našeho vztahu k druhým a k věcem by měla být jiná. Jestliže nemáme toto pochopení, pak kvalita vztahu k druhým a k věcem je tež jiná. A to je třeba pochopit. To je uvědomění. Čili naladění na zen, naladění na transcendentální moudrost. Co znamená transcendentální moudrost? Transcendentální moudrost je ta moudrost, která chápe opravdový stav věcí. Opravdový stav věcí je jaký stav věcí. Není to ani soucno, ani nejsoucno, ani soucno a nejsoucno dohromady. Hm? E, a není to ani e, soucno, ani nejsoucno. Hm? To jsou čtyři alternativy. Ani jedna, jestliže mysl e, přestává rozlišovat ani jedna z těchto alternativ se nehodí. Jakmile začne mysl rozlišovat, pak se stotožňuje s jednou z těchto čtyř alternativ. Hm? A eh, jakmile se stotožňuje s jednou z těchto čtyř alternativ, přichází eh, eh, pro toho, kdo medituje, přichází jasný počitek lpění. Kdo nemedituje, nemá tento počitek lpění. A lpění je to, co vytváří jáství. Bez lpění není žádný jasty. My máme jáství díky, z hlediska bulistické filozofie, díky svým e, díky nevědomosti v minulosti. Díky nevědomosti v minulosti jsme v minulosti na základě rozlišení provozovali různé činy hm? a tyto činy zanechali semena v našem vědomí a podle nich my si představujeme, že svět je takový, jak, jak ho rozlišujeme. Hm? Uvědoměná procházka je jaká procházka. Je ta procházka, kdy si toho člověk začíná být vědom. Hm? A pak e, v meditaci pokračovat v tomto uvědomění. Hm? Ten dech. E, Přichází a odchází hm? a nemůžu ho chytit. Protože ho chci chytit, dech mě frustruje. Jestliže ho nechci chytit, dech mě nebude frustrovat. S myšlenkama je toto samé. Myšlenky přicházejí a odcházejí, protože je chci chytit. Mě frustrují. Když je nechci chytit, mě nebudou frustrovat a samozřejmě sami od sebe přestanou. A když neprestanou, nebudou mě rušit. Myšlenky jsou jenom myšlenky. Jestliže poznám, že myšlenky jsou jenom myšlenky, pak barvy jsou jenom barvy, zvuky jsou jenom zvuky. Hm? A to znamená uvědomnění.